L'alioso Liitat VA 92.6 és fa Gema. És del districte de Sant Andreu de Paomat. Radio Trinitat de Bellelles. Francec és l’ema. La primera emissora local dòci nocturn i Música Electrònica de Barcelona. Sona 24 hor. L'alioso Liitat V 92.6 fa Gema. La natalitat va experimentar la caiguda més gran des que va començar la crisi econòmica al registrar una reducció del 6,2% en el primer semestre del 2013, segons les dades del moviment natural de la població difoses aquest dimecres per l'Institut Nacional d'Estadística, més conegut com a INE, de les quals es desprèn, a més, una contractació del 6,1% en la mortalitat i un descens del 3,9% en la xifra de matrimonis. El descens dels naixements, segons explica l'Institut Nacional d'Estadística, en la seva estadística del moviment natural de la població, acumula una caiguda del 18,3% des del 2008 a causa principalment d'una menor fecunditat amb un descens del nombre de fills per dona i de la progressió reducció del nombre de dones en edat fèrtil. És a dir, que el nombre de dones d'entre 15 i 49 anys s'ha reduït perquè formen part de generacions menys nombroses nascudes durant la crisi de la natalitat dels 80 i la primera meitat dels 90, així com la menor aportació de la immigració exterior en aquests anys de crisi econòmica en cap que part d'aquest col·lectiu, ha retornat als seus països d'origen. En concret, entre el gener i el juny es van registrar 210.778 naixements davant dels 224.782 del mateix període del 2012. Aquesta xifra ja implicava una reducció del 2,5% respecte al 2011, quan al seu torn la natalitat s'havia contret un 1,4%. El 2010 la caiguda va ser del 4,1% i el 2009 del 4,4% davant dels 255.062 nascuts entre el gener i el juny del 2008. La reducció afecta també els naixements de mare estrangera que en el primer semestre de l'any van suposar el 18,3% del total davant del 19% que representaven l'any passat o el 20,2% del 2008. En total, van néixer 38.664 nadons de dones foranes, és a dir, de fora, davant els 51.593 que es van comptar en els primers sis mesos del 2008. L'estadística difosa també reflecteix que el creixement vegetatiu de la població, és a dir, la diferència, entre naixements i de funcions es va reduir un 10,7% fins a les 6.384 persones entre el gener i el juny en comparació amb el primer semestre del 2012. D'aquesta manera comencem una nova edició d'aquest programa des del 91.6 de la FFM, So tot un poble qui us permet d'acompanyar Francisco Miguel i Jordi Garcia.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 I en primer lloc parlem del regidor Raimon Blasi que participa a la presentació de la campanya Som el que mengem, organitzada per la Fundació Futbol Club Barcelona. Avui a les 13 hores, Raimon Blasi, regidor de Comerç, Consum i Marcarci i regidor Sant Andreu, participa a la presentació de la campanya de la Fundació Futbol Club Barcelona Som el que mengem que du per lema cuina bé, menja sa, juga millor, que es farà al mercat de Concepció Aragó 313-317. A l'acte de presentació participa Josep Maria Palagri, conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de la Generalitat de Catalunya, Sander Rosell president de Futbol Club Barcelona i Carme Ruscalleda, cuinera i d'or de la Generalitat de Catalunya. La campanya Som el que Mengem, que fomenta els hàbits alimentaris saludables entre els joves, Inicia una nova etapa i incorpora a la xef Carme Ruscalleda i els jugadors del nou equip del Barça Francesc Fa Cesc Fàbregas i Marc Bartra. Es convida als joves a menjar bé sota el lema menja sa, cuina bé i juga millor, per familiaritzar-los amb la cuina sana i amb una dieta equilibrada. Continuem d'altres informacions, i és que el carrer de la Sagrera canviarà el nom pel de Gran de la Sagrera. El carrer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 Uh, va, va créixer la indústria. Les úniques construccions que se'n con se conserven són les de l'empresa d'automoció hispano-suïssa. També hi va haver, però, les fàbriques de catifes, saboneres, farineres i adoberies. En aquella època, el solerí de les màquines compartia el carrer amb habitatges com aquest modernista, que la Filomena, al carrer de la Sagrera, també aglutinava activitat social i cultural. Aquest carrer només va canviar de nom durant la Guerra Civil pel, pel d'un anarquista francès. Però, tot i això, els veïns s'hi referien amb el nom popular del carrer Gran. El Centre de Documentació de la Sagrada ha reivindicat sempre la recuperació d'aquest nom i, ara, amb la col·laboració de l'Associació dels Veïns com han aconseguit els propers mesos, en aquesta retolació posarà pues, Carrer Gran de la Sagrera. I continuem parlant de la Sagrera perquè demà es realitzarà un Consell de Barri Extraordinari de la Sagrera. El casal de Gent Gran de la Palmera, al carrer d'Olesa número 41, acollirà demà dimarts a les 19.30 un Consell de Barri Extraordinari de la Sagrera. I hi ha un ordre del dia que comença parlant de la cobertura provisional del pati de l'escola Pegasso, la reurbanització dels carrers Sant Antoni Maria Claret amb, amb passatge Coelho i al torn obert de paraules. I ara ens n'anem ja cap a Plana Cultural. Volem parlar de la Trinitat Vella i ho fem a través de la seva biblioteca. La Biblioteca de la Trinitat Vella José Barbero us ofereix un taller d'anglès bàsic. La Biblioteca de Trinitat Vella José Barbero al carrer Galicia número 16 <laughs> us oferirà demà dimarts de 5 i mitja a sis i mitja de la tarda i dins del cicle de text interessa un curs d'aprenentatge d'anglès bàsic aprena de fa encertar a la feina, a atendre el públic per joves de 16 a 25 anys serà el carrer de PJ eh, Garcilaso el lloc serà l'espai de suport Biblioteca Trinitat Vella José Barbero cal inscripció prèvia les places seran limitades molt bé i un últim punt en porta ara a parlar d'esports perquè, tal i com ja sabeu, la Unió Esportiva de Sant Andreu va perdre per 0-4 davant del Club Atlético de Madrid. El Sant Andreu s'emporta la primera derrota com a local després de 14 mesos i 30 partits davant el Gran Atlético de Madrid que no ha n no ha adoptat perdó, en desplecar el seu millor futbol per enddur-se un 0 4, que complica el pas de l'equip a avuitze final. En una tarda històrica pel Sant Andreu, el Narcís Sala mostrava un aspecte increïble amb les graderies ben plenes i els androencs animant l'equip. Aquesta empenta no ha estat suficient per poder afrontar la tornada al Calderón d'aquí a 10 dies, amb un bon resultat tot i l'entrega de l'equip fins a l'últim minut. Els primers moments de la primera part feien preveure la superioritat de l'equip de Simeone, que no es va prendre el partit a la lleugera, ni se'n va refiar d'un rival com el Sant Andreu, qui venia amb il·lusió de plantar cara a l'actual campió de la Copa. Per això va col·locar a l'onça d'homes fixes de l'equip, com a Filipe Luis, Arda Turan o Godín. Ja al primer minut, Raúl García remuntava una centrada d'Adrián. Exorceïen les arribades de l'Atlético de Madrid, mentre que els quadrivarrats feien forta la defensa per enllunyar el perill de la porteria. Després de diverses accions combinatives de l'Atlético que cada cop feia més seu al mig del camp, ha arribat el primer gol de les botes del capità Raúl García després d'una entrada al segon pal de Filipe Luis al minut 12. El segon gol dels Matalassers no trigarien arribar després de que Maniquillo li servís una pilota al punt de penal a Arda Turan, qui sol convertia el 0-2 als 20 minuts de partit. Dos gols que havien arribat massa d'hora però que no van fer baixar els braços de l'equip de Pats i Salinas. A falta de 15 minuts pel descans, el Sant Andreu s'ha refet. En aquell moment s'han produït les dues ocasions més clares de l'equip, que no havia tingut gaires ocasions per apropar-se a la porteria. Primer ho intentava Josu, qui, en una acció per la dreta després d'una passada llarga de Francis, enviava una pilota que no trobava rematador. Seguidament era... Mourinho i Francis, que han combinat una jugada que a punt de, ha estat de posar en perill al porter Aranzúbia, que s'estrenava en partit oficial amb l'Atlético de Madrid. L'Atlético no deixava d'intentar sentenciar el partit a la primera part, però el Sant Andreu encara tindria una darrera ocasió abans del descans quan Mourinho llançava una falta que rematava de cap Quim Araujo, però que acabava rebutjant la defensa rival. La segona part no canviaria gaire el seu aspecte. L'Atlético seguia dominant el partit i el Sant Andreu aprofitava les ocasions a pilota parada de les que disposava. Als 10 minuts de la segona part, Arda Turan tornava a trobar una porteria gràcies a una jugada amb Raúl García. El turc, d'esquenes a la porteria i amb la pilota entre les cames, girava sobre ell mateix per posar el 3 0-3 a 3 al marcador. Aquest cop dur... dur... Aquest cop d'oferia despertar el Sant Andreu que en menys d'un minut ha creat un triple ocasió claríssima en les que serien les millors ocasions de gol de l'equip. Un xut de Carroza s'estavellava contra el pal dret d'Aranzubia que tornava a rematar Xavi Jiménez amb una xilena i el porter desviava a córner. I d'aquesta mateixa acció naixia la rematada de cap de Francis que de nou Aranzubia tornava a treure sota pals. El camp s'havia quedat gelat després del tercer gol i amb aquestes ocasions l'afició ha tornat a despertar per, per empentar l'equip. L'alegria duraria poc perquè David Villa, que havia entrat al minut 64, s'afegia a la festa per marcar un gol i posar el 0-4 definitiu al marcador. Una eliminatori gairebé sentenciada en una tarda històrica, però que no treu el premi de jugar la tornada amb entrega en un camp de Champions davant el vigent campió de la Copa Rei. Doncs així acaba aquest partit. 0 a Unió Esportiva Sant Andreu 0, Club Atlético de Madrid 4. Molt bé, doncs d'aquesta manera nosaltres que el que fem ara mateix és començar el nostre programa d'avui. El que farem ara tot seguit és una petita pausa, escoltarem una mica de música, tornem tot seguit amb més informació. Fins ara! passades d'amors que no han durat assegut a l'abresca contempla sa gent són cares que hi passen però en un moment bé, i són les veus ja està mort Des del 91.6 de la FM, escoltes tot un poble, a Radio Trinitat Vella. Doncs ara mateix continuem amb el nostre programa d'avui, ja saps que aquesta és la teva, des del 91.6 de la FM, i qui et parla en Jordi Garcia, però és que avui... Com queda dijous, el que volem és parlar de salut. I ens interessa doncs, un programa que s'està portant a terme aquests dies al CAP Via Barsino. I per parlar-ne doncs, tenim el senyor Joan Joventeny, que és metge de família d'aquest CAP. Hola, molt bon dia. Hola, bon dia. Doncs, senyor Joventeny, tenim moltes coses a parlar, perquè el tabaquisme jo diria que és un dels problemes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 Eh, S'han fet moltes campanyes, eh, s'ha insistit molt en que el tabac és, eh, mm. és una cosa dolenta, no? mm. però a pesar d'això, eh, doncs la gent, eh, els joves sobretot, segueixen iniciant-se en aquest en aquest costum, aquest mal costum, no? que, és, que és fumar. I cap a quina edat dirien que la gent comença a fumar? Home, per desgràcia, eh, tenim ara el problema més greu, el tenim precisament els joves, no? que comencen a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 als 12, 13, 14 anys uh -huh. s'ha de començar a, a intervenir a parlar, no? Uh -huh. de, de, de intentar fer alguna cosa perquè no s'enganxin no comencin uh -huh. d'alguna manera i vegin que uh, això que sembla que no és cap perill a la llarga uh -huh. ho serà I aquest programa que comenceu ara al CAP via Barcino en què consisteix en concretament? Mira, nosaltres al CAP via Barcino fa temps que estem bastant preocupats pel, pel tema del, del tabaquisme i uh -huh. llavors hem implicat tots els metges de capselleria i les infermeres sí. perquè ho treballin d'una manera especial, o sigui, uh -huh. nosaltres els metges, sempre que ve un pacient a la consulta, o les infermeres, sempre que ve un pacient a la consulta, què li diem? Escolti, no fumi, uh -huh. el fumar, doncs, li fa mal al cor, el fumar uh -huh. és dolent per la circulació, el fumar fa càncer, tot això ho anem treballant, no? Eh, donem el que en diem nosaltres el consell mínim, que és sí.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 home, jo crec que ens ha ajudat, ens ha ajudat molt a que la gent doncs, no pugui fumar, vull dir a, a posar inconvenients, tot el que sigui posar inconvenients nosaltres est estem a favor d'alguna manera encara que això a vegades hi ha una miqueta discussió a nivell més filosòfic no? mm. sobre la llibertat del fumador etc. però d'alguna manera posar inconvenients a, a, al fumador clar, com ara, per exemple, que no puguis fumar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 nosaltres creiem que és positiu des del punt de vista uh -huh. de deixar l'hàbit eh? una altra cosa és que digui algun doncs, home, escolta, jo voldria més llibertat per deixar de fumar i tot això uh -huh. bueno, això és una altra qüestió però mm, des del punt de vista de deixar l'hàbit sense dubte que ajuda no? uh -huh. i nosaltres ho hem notat una miqueta des, de que, hi ha, uh, des de que hi ha aquesta llei no? sí. uh, bé mm, el govern també uh, aquesta setmana passada uh, doncs ha estat una setmana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 produïs automàticament i amb seguretat a tots ens produïs un càncer al cap de 10 anys, jo estic segur que en aquests moments no fumaria ningú. Clar. El problema és que no són tots, sinó de, de 10 que fumin, doncs n'hi haurà 3 o 4 que tindran càncer només i els altres se n'escaparan. No? Però evidentment, si compares amb els 10 que no fumen, aquests, doncs, només n'hi ha un o cap que té càncer. No? Tant... Aquesta és una mica la idea de... de, de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 em canso més, sí. em trobo malament, no puc. I arriba un moment, doncs que la gent, doncs arriba es comença a cansar, doncs als 45 anys, després doncs mica en mica es va cansant més i arriba als oh, 60 anys que potser doncs necessitarà estar amb motxigen a casa per poder oh. respirar. I aquí a la Trinitat molta gent, molta gent recordarà doncs, eh,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 el que costa és repeteixo, a la joventut sobretot, que és el punt el punt més... Sí, perquè una vegada has començat ja... Una vegada has començat, doncs ja el TAC produeix addicció, o sigui, és una droga, no ho oblidem. És una droga. Llavors, les drogues, doncs una vegada t'hi enganxes, t'enganxa ella, no? I no la pots deixar així fàcilment. O sigui que tu no ets no ets l'amo, és la droga la que et mana sobre tu, no? I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 et perjudica mm. evidentment, quan més em fumis, més et perjudica això està clar però no et neteges per dintre l'hora si... no, no et neteges i el mal que t'haurà fet el mm. tabac moltes vegades és irreversible o si sigui, no sí. pots tirar enrere no mm. pots dir, no mira, eh, jo fumaré 20 anys fumaré 10 anys dels, dels 15 als 25 mm. i després als 25 decidiré deixar-ho aquí hi haurà dos problemes amb aquest esquema mental no? sí. un, que ja veurem si ho podràs deixar perquè t'enganxarà la droga, mm -hmm. t'enganxarà d'alguna manera i el segon que el dany que t'haurà fet el mal que t'haurà fet el tabac durant aquests 10 mm -hmm. anys d'alguna manera és irrecupable. Això no vol dir que si els 25, els 35 o sigui, quan mm -hmm. abans ho deixis, abans podràs eh, gaudir de més salut o si sigui, d'alguna manera no és recuperable algun dany que està fet i ja està fet, mm -hmm. però podràs evitar progressions de la malaltia. O si sigui, el tabac és quan més fumes,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 no és tan fàcil perquè si no seria un problema que no hauríem de treballar els metges i mm -hmm. altres col·lectius però en aquest temps que, que ha deixat de fumar que no ha tornat a caure aquest temps és beneficiós d'alguna mm -hmm. manera sí, sí, evidentment és beneficiós mm -hmm. si tu pots estar 10 anys sense fumar i millor que estiguis 10 anys que no pas eh, cap, no? No. això és segur mm -hmm. o sigui d'alguna manera eh, tot aquest període de problema de temps problema és tornar a caure el problema és tornar a caure, però aquell període de temps que no fumes uh -huh. és un benefici que t'has buscat per la teva salut, això és segur. D'acord. Doncs ja estem arribant al final de la nostra acció de salut d'avui. El senyor Joan Joventen, recordem que és metge de família del CAP Via Barcino, i que avui estem parlant del tema del tabaquisme. Si vol afegir alguna cosa més abans d'acabar sí, aquest espai. Sí, sí, sobretot recordar que el dijous, dia 7 de juny, mm -hmm. Uh, a les 12 a les 12 del migdia, en el sí. mateix cap i a la mateixa uh -huh. sala d'espera en, en una part de la sala d'espera que em ca habilitatarem sí. com a sala de xerrades. Uh -huh. i ho fem a la sala d'espera amb la idea de que sigui molt obert, incluús els ja, pacients que estiguin aquell dias esperant per una visita al seu metge, o a la seva infermera, el sí. la amb l'assistent social, amb qui sigui, doncs, eh, que puguin també escoltar la xerrada, farem una xerrada una mica parlant del tema del tabac, aprofitant uh -huh. que aquesta setmana doncs, és la setmana sense fum. Eh, I durant el mateix dijous, dia 7 de juny, uh -huh. també farem una activitat que eh, normalment fem a les consultes, però aquesta vegada la farem a fora, a la sala d'espera. Ah, I convidarem, invitarem a tots els pacients, a totes les persones que vulguin passar pel CAP, uh -huh. a saber si eh, tenen fum per explicar-ho d'una manera senzilla mm -hmm. si tenen fum a dins del pomo si tenim un aparell que es diu coxímetre sí. és molt senzill, és un aparell com si fessis la prova de l'alcohol famosa, la que fan mm -hmm. els Mossos d'Esquadra, sí. allò, allò que et fan bufar i, fan bufar i diuen, vostè ha begut, mm. doncs aquest és semblant et faran bufar i diran, sí. vostè eh, ha fumat eh, no, no, no ha fumat, ha fumat i és mm -hmm. fumador, i és molt fumador poc fumador eh, quin, quin grau de, eh, de fum es té a nivell del pulmó. Es Això és un aparell utilitzem per ajudar una mica el pacient o la persona que vol deixar de fumar mm -hmm. ajudar-lo, estimular-lo a, a que a, es mantingui com a no fumador, perquè es veu perfectament. Eh? Quan, mm -hmm. quan tu fumes, eh, aquest aparell detecta que tens molt monòxid de carboni, que és el que, el que detecta mm -hmm. l'aparell. O sigui, sí. tens aire que no és bo, aire que és dolent, que és mm -hmm. fum que està a dins, del, a dins del pulmó. I a mesura que vas deixant de fumar, vas veient tu eh, bufant, vas veient com no mm -hmm. tens amb un de carboni com et vas netejant i a més pots comparar, eh? si van uh -huh. dues persones un no fuma, i jo fumo nosaltres ens ho hem fet a vegades allà amb, amb els mateixos sanitaris una infermera, uh -huh. un, un metge eh, el perquè fumador perquè els metges també fumen? Uh -huh. <ríe> aquesta seria la pregunta mira, a, a, al nostre cap fuma molt poquet, eh? hi ha molt uh -huh. pocs fumadors eh? tenim un nivell de fumadors molt poc molt uh -huh. poc eh, gran, ni els metges ni les infermers, però per desgràcia hi ha metges que fumen això és una bona pregunta, eh? que dius, com pot ser? És metge Clar. i fuma, no? I, I dius, bueno, perquè el metge és una persona i mm. és, és com una altra persona qualsevol, vull dir, és una persona que té les mateixes debilitats, o sigui, el fumar, doncs, bueno, és una droga que, té, que, que proporciona un cert plaer, també. I probablement... I aquest plaer, doncs, bueno, l'hi proporciona, eh? la persona, Clar. sigui metge, no ho sigui, i s'enganxa igual que una altra persona i també té aquesta, aquesta, aquesta dificultat per entendre allò de que també pensa que amb ell no li tocarà no, no li tocarà el càncer no li tocarà. i probablement abans de que entrés a estudiar Medicina ja fumava i molts d'ells sí molts d'ells fumaven abans gairebé tots eh? i per fortuna si mires ara per exemple en el nostre cap és un exemple i veuràs que la majoria el 90% dels sanitaris d'allà inclús administratius et diria que en aquell cap doncs, no fumen, no? Per què? Perquè estan sensibilitzats pel es que tema. Ja es van conscienciant d'aquest tema. Exacte. Mm -hmm. Doncs recordem que durant el dia d'avui, 7 de juny, eh, poden passar tot el dia... Poden passar tot el dia. Començarem a les 11 fins a les 7 de la tarda. Sí? Fins a les 7 de la tarda d'avui. De les 11 sí. fins a les 7 de la tarda. Eh? Mm -hmm. Farem la prova aquesta de la coximetria... Uh, també us convidarem, els que vinguin a tots els pacients, els convidarem a un petit, petit croissant, els mm. hi farem fer també un test que és per saber si estan molt enganxats o poc, que es diu test de la dependència, uh, si estan molt enganxats o poc en el tabac, és a dir, enganxats és una paraula vulgar però que s'entén, no? tinc sí. molta dependència sí. o, tinc, o tinc poc, estic molt enganxat o estic mm. o estic poc. I després els hi farem un altre test també, voluntari, que se'l se poden contestar ells mateixos, mm. uh, els donarem un bolígraf, i, uh, i s'ho contesten que és de motivació. O sigui, quines són les motivacions que tinc per deixar de fumar, doncs, des deaquestes que, que hem comentat, des de que em pot perjudicar la salut, però n'hi ha moltes altres. Eh? El tabac doncs, fa pudor l'ler, uh -huh. uh, m'embruta les dents. Aquestes les utilim molt amb molt joves eh? fa por l'aller, uh -huh. t'embruta les dents. Uh, Dones malatge amb els teus fills, els que tenim fills, uh -huh. els que tenen fills. Uh -huh. Hi ha moltes altres uh, coses que els diners que t'estalviaràs. Si no fumes, hòstia, és que si t'estalviaràs. Una... Si, no, si coneixes una noia i no fuma, fuma doncs, ah. probablement doncs, l'Ale no li agradarà gaire, eh? perquè el que no fuma mm -hmm. doncs, uh, un ho notes molt eh? quan costes gaire. Clar. Quan costes gaire i vols fer un petó, ho notarà mm -hmm. moltíssim. Són motivacions Clar. que s'han d'anar buscant, a dir, motius que, perquè no tot és tan bonic, no? el tabac... Doncs, Realment buscar els aspectes desagradables, la pudor uh -huh. que fa, la pudor que fa la roba, que no te la de sobre de manera, uh -huh. etc. No? no només dir la salut, no? buscar coses més immediates. Uh -huh. Doncs el tabac és un tema doncs, que està molt d'actualitat. Nosaltres volem donar les gràcies al senyor Joan Jovanten, mitjà de família del CAP Via Barsino, per haver assistit avui aquí al nostre programa i esperem doncs, comptar amb la seva presència més endavant molt bé, doncs no hi ha de què i espero que vingui molta gent doncs, al cap el Espe dia d'avui esperem que sí, perquè clar, que acabem de donar la informació, per tant doncs, ara ja ho saben molt bé. Vinga, moltes gràcies, gràcies. gràcies a si vols saber què passa a la Trinitat Vella i a Sant Andreu de Palomar, escolta cada migdia tot un poble Molt bé, doncs continuem amb el nostre programa d'avui i ara el que toca és entrar dins la nostra àrea de servei per parlar del català i, i millor que per fer-ho fer amb la Juït Riarca ja la tenim aquí. Bon dia. Bon dia, Jordi. Doncs a veure, de què hem de parlar avui? Avui, a la secció amb qui vols parlar, començarem amb, amb una carta eh, de, amb uns, destinada a uns, a uns destinataris molt particulars que molt reconeixerem i que crec que ens agradarà. Escoltem-la, doncs. Doncs Semblant que tenim alguna dificultat en poder escoltar aquest arxiu. El que fem ara mateix és escoltar una mica de música. Anirem a escoltar una mica de música a veure si és possible de que puguem oferir-vos l'arxiu que tenim per oferir-vos. Si'l pensar, avui no puc ni saber què passa aquí. Volia jugar a guanyar. Perdre no li agrada ningú tampoc a mi. Yes, com cór pàfons del mar. Bé, donc sembla que he tingut alguna dificultat amb un arxiu que tenia per oferir vos A sí, si tenim l'oportunitat de poder escoltar el següent arxiu. En iniciar-se al 1714, la desproporció entre les forces ocupants de Catalunya i el reduït contingent de resistents concentrats a Barcelona i, Card i Cardona era bismal, malgrat que aquests van portar a terme accions agosserades però encara la contribució imposada pels filipistes va provocar una mobilització important arreu de Catalunya que va sorprendre els militars borbònics. Aquests es van veure sorpresos per una reacció popular important als crits de «Via fora lladres» i «Visca la pàtria» en diverses comarques. Però, tal com plantejar Salvador Sant Pere, fou un moviment descoordinat, sense connexió amb Barcelona, que no va ser possible l'alliberament del setge i que es va resoldre amb una repressió brutal que fou replicada amb accions també acarnissades per part dels austriacistes. Aquesta desco descoordinació, de fet, havia arribat al paroxisme a Barcelona, on es produïa un autècnic conflicte de poder entre el Consell de Cent, la Diputació i el Comandament Militar que es va resoldre a favor del Consell de Cent. Efectivament, a final de febrer la Diputació li cedirà el comandament en considerar-se mancada de recursos per continuar la guerra. Durant els mesos de febrer i març, els resistents havien evitat el bloqueig de Barcelona per mar i a l'abril l'artilleria burbònica va bombardejar la ciutat. I així s'inicià el dramàtic setge final. Uns 40.000 soldats dels exèrcits hispànic i francès començaven l'assalt definitiu d'una ciutat defensada per uns 5.500 homes, la majoria dels quals es trobaven enquadrats a les companyies gremials, sota les ordres del comandament Antoni de Villarroel i del conseller en cap Rafael Casanova. La combinació de rendició feta per l'exèrcit a les ordres de Duc Berwick va ser rebutjada pels resistents de Barcelona, que encara van manifestar una darrera esperança en el suport diplomàtic dels aliats o en l'acceptació de Felip V de les proposicions moderades de Lluís XIV en vés als catalans mentre que els membres de la coronela, amb la col·laboració activa de dones, estudiants i eclesiàstics, resistien aferrissadament malgrat la manca d'aliments i de pólvora. Els intensos bombardeigs i les breixes produïdes a les muralles van facilitar l'assalt final de les forces borbòniques no sense dificultats, perquè el baluard de Sant Pere va ser pres pels ocupants i reconquerit 11 vegades en un dia possible per resistents i barcelonins. L'11 de setembre de 1714, tal com es posa Santiago Albertí, 1964, Rafael Casanova, que enarborava en, la bandera de Santa Eulàlia, va caure ferit i va acceptar el projecte de capitulació que li van proposar el conseller segon Salvador Feliu de la Penya i diversos militars. Aleshores, Antoni de Villarroí va cridar a capitulació. Cardona, defensada per Manuel Desvais, va capitular pocs dies després, mentre que Mallorca i Eivissa van resistir fins al juliol de 1715. A L'any 1700 Barcelona era una ciutat petita i dinàmica. Lins de les 200 hectàrees que delimitaven les muralles, 35.000 persones vivien. Una quantitat força modesta si ho comparem amb altres capitals europees. París en tenia mig milió, Londres més de 600.000. M'ha dit unes 140.000. Però, malgrat això, als seus carrers s'hi podia trobar de tot. L'activitat econòmica era molt variada, des de països, gent del mar, fins mercaders passant per artesans molt especialitzats i comerciants. L'obertura al món es podia comprovar amb els estrangers que vivien a la ciutat i donant una simple ullada als benístics comerços, on es podia comprar des del vi del Maremma fins a Canella de Beirut. Però eren temps convulsos i a les acaballes del segle anterior la ciutat es va convertir en l'escenari europeu de la guerra dels nou anys i va haver de patir el que van anomenar terrible i horrorós cític. El Cèdxer ja va posar les tropes franceses en 1696, durant el qual van fer caure 20.000 bombes. No van tenir gaire temps per fer-se. La guerra d'associació també seria blanda de les disputes entre els pretendents, 1605-1606, i els ostracistes i els borboris van exerciar i atacar la ciutat tot i la por i la destrucció de tantes batalles, Barcelona sabia adaptar-se als canvis, al sector de la construcció, la fabricació i transformació de fusta, roba, la venda de menjar. En resum, tot el que podia ser ull en una situació de guerra es va adaptar i va créixer. Una altra cosa que no hi va faltar mai van ser les festes. Els barcelonins sentien autèntica fascinació per la pólvora, la música i el ball. se celebrava tot en l'ambient. Familiar, batejos, noces, quan aprovàvem un examen, etc. En l'àmbit públic també eren costant les celebracions, ja fossin religioses, civils o populars. La fava del carnaval de Barcelona era coneguda d'una de les seves fronteres. Començava el dia dels innocents al decebre i s'anava a llegir fins al febrer. En 1714, els defensors de Barcelona, els homes de la coronela, és a dir, el poble mateix, mercaders, sastres, estudiats, notaris, coroners, argenters, ferrers, carnifers, adrogers, etc., disposats a la defensa d'una ciutat plena de llum, de vida, de comerços, una ciutat dinàmica i oberta, on aquells catalans de 1714 senzillament estaven defensant les seves llibertats i les seves institucions cord doncs, moltes, moltes gràcies a Atena no es... i Raquel i Raquel Monteagudo de Suficiència U que ens heu presentat eh, el paper que va jugar el poble o més que, que va jugar, com va viure el poble, el, el setge de la ciutat de Barcelona. I ara sí que passem a, a l'entrevista amb el Muffy i la Liz per, per parlar o on aprendrem, eh, podrem parlar del Nadal que ja s'acosta, i aprendrem coses d'altres llocs. Endavant, si plau. Doncs en la que tenim alguna dificultat tècnica que ens impedirà poder escoltar aquesta entrevista, en tot cas, si us sembla, fem una pausa i intentem recuperar, ara si és possible, aquest arxiu. Així... Els dies passaré assegut al sofà intentant recordar cançons que ahir vaig compondre per a què poguessis escoltar. El meu cor no és de formigó,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 no arribo a comprendre on hem anat a parar. Fragant el record, jo no sé què va passar. Parar fraggant el record jo no sé que va passar Així, els dies passaré Sen tu.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 Eh, doncs el que fa la tècnica eh? ens han impedit ens han impossibilitat de poder escoltar uns arxius que teníem gravats per oferir-vos a vosaltres però eh, doncs sembla que no, no ha estat possible això sí, intentarem que la propera setmana estiguin al vostre servei que pugueu escoltar-les per doncs per, això, per conèixer una mica doncs, com es viu al Nadal eh, aquí a Catalunya doncs eh, si vols dir alguna cosa més, Judit? No, el que sí que... Avui era l'últim dia de, de la col·laboració, però uh -huh. el que sí que farem serà deixar aquests dos arxius per la setmana que ve, uh -huh. perquè, perquè, els puguin, els, perquè els puguin sentir. Aprofitar l'ocasió per recordar que aquest dissabte és el Festival d'AU, Con -con concretament és divendres, dissabte i diumenge, el segon festival d'AU de Barcelona i el Centre de Normalització Lingüística de, de Barcelona i tindrà un estant on la gent hi podrà anar a jugar, d'acord? No serà un estant merament informatiu, sinó que hi haurà jocs de taula i, eh, i bé, i els animo a, a fer-ho, perquè hi haurà premis com l'any passat i, i sortejos. Doncs sí, aquesta activitat que es farà a la Fabra Fabraicoa ens anirem parlant aquesta setmana perquè creiem que és un fet força important i més ara que es dona doncs, la possibilitat d'aquesta segona edició. Sí, i dissabte. I això, també dic que dissabte a la tarda i seré jo. Per tant, uh -huh. si algú té ganes de parlar de la ràdio o de la secció de català a la ràdio m'hi trobaran de 3 a 8 D'acord, doncs ja ho sabeu el dissabte 3 a 8 de la tarda doncs, tindreu la possibilitat de parlar amb la Judit Riara en persona al mateix recinte de la Faberico en aquest festival d'au Doncs el que fem ara mateix doncs una anem a escoltar el, el, un indicatiu d'aquesta mesura i tornem ja directament amb la nostra habitual agenda Fins ara Passeja't cada tarda per tot un poble. Amb Jordi Garcia. Doncs no ens movem del recinte de la Ferrecoach perquè aquests dies us ofereix el test Principis i sortides i la mostra Slide Shands doncs forma part de la temporada expositiva 2013-2014 de la Fabraicoa, del Centre d'Art Contemporani de Barcelona, que es troba al carrer Sant Adrià número 20 és un programa ja en marxa els seus responsables són Martí Manent i David Armengol guanyadors de la convocatòria i pretén acostar-se a les relacions emocionals que s'estableixen entre aquell que escriu i aquell que llegeix També s'ha presentat la primera exposició que fa de pròleg de cicle Slides Chains Probabilitats Escasses, produïda per Bonnie Skontaj a Estocolm, amb l'artista Pilvi Takala i el comissariat de Theodor Ringborg, i ampliada i adaptada per a la locació i el recinte de Fabra i Coats.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 El subjecte esdevé al centre de l'acció i pel simple fet d'aparèixer en un entorn quan, almenys a priori, no toca. L'exposició es podrà veure fins al 19 de gener. Després serà el torn de les quatre mostres restants, que s'anirà succeint fins a l'agost. Doncs el text principi i sortida es planteja un programa per al Centre d'Art Contemporani a partir de la idea de text. El text com a base discursiva per afavorir un programa amb art contemporani que s'expandeix i es bifusca donant lloc a un esquema de cinc exposicions. Pròleg, més tres capítols centrals més epílag, que es complementaran amb una estructura regulada de grups de treball, publicacions i activitats paral·leses adreçades a un ampli ventall d'usuaris, des de més especialitzat fins al públic en general. Doncs tenim més coses a comentar-vos, ara parlem de la llotja de Sant Andreu que us ofereix l'exposició de treball de l'alumnat de les arts del llibre. La llotja de Sant Andreu, al carrer de Paramanyanet número 40, us ofereix l'exposició de treball de l'alumnat de les arts del llibre, enquadrenació i gravació tècniques d'estampació. Doncs dir-vos que la llotja de Sant Andreu, tal i com ara mateix ens comentava el Francisco Miguel, es troba al carrer Paramanyanet número 40, i teniu un telèfon de contacte que és el 93 408 67 89 per conèixer doncs més a fons la llotja, la llotja de Sant Andreu. També hi ha un mail que és ea llotja I aquesta doncs, és la informació que us havien' de donar perquè ara si voleu a de Sant Andreu ens en anem cap al barri de Baró de Vivert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 Aquest espai, que està subvencionat per l'Obra Social La Caixa, en col·laboració amb l'Ajuntament, busca cobrir un dèficit històric en el territori. Barreu de Vivier és un barri petit al qual li feia falta una biblioteca pública, una sala d'estudi per a les famílies i una escola per als adults, explica Elisabet Aznar, directora del centre i cap visible d'un equip de professors que fa poc més de 8 anys va iniciar la transformació d'aquesta escola oberta l'any 1985 amb una línia educativa basada principalment en la participació i valors com la convivència, la llibertat, al respecte als altres sense sentit crític. La decoració, que ha anat a càrrec d'Anaïs Pineda, artista i responsable de l'Escola de Mares i Pares de Berdoive, inclou un mural inspirat en un conte, l'àrbol de la vida, representat el dia de la inauguració.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 que s'obtenen són destinats a projectes solidaris a Salvador i a Guinea Equatorial. L'any passat es van aconseguir més de 15.000 euros. Darrere d'aquesta iniciativa hi ha un grup de voluntaris de la parròquia de Sant Pacià i de l'Associació Família Jesús Maria. Molt bé, doncs d'aquesta manera arribem al final del nostre programa d'avui. Donem les gràcies a la Judit Riach i al Francesco Miguel per la seva col·laboració en aquest programa i nosaltres ens retrobem demà a la mateixa hora. Que passeu una molt bona tarda. adéu